Що я можу сказати про себе? Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається вітко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію. І село Біювці на Полтавщині. Мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть. Найдужче боюся нещире з друзів. Більше мені сказати про себе нічого.